Жбур лоскотнув куріпочку нагайкою по тих ямках, над якими колись у нього сіріли вуха. Розвернувся до сотні, ребром поставив перед собою руку і проголосив. Я поділяю вас, хто від моєї руки праворуч, тим зійти з коней і заходитися перетягувати наше поснуле на сонці військо у холодок. Решті, панове, рушати зі мною і під моєю ось отакою хоругвою. Жбур підняв над головою нагайку. «З Богом у монастир до монашок!» Після жбурових слів половина його козаків похнюпалась, а половина забрящала гноздечками голосніше і почала один одному здмухувати з вусів будяковий пух. Заснулого, перехиленого через конов'язь брата, наливайку взяв на спину і поніс до намету. В наметі він поклав його на кожух, підмостив в узголів'я сідло і нагнувся роззувати. Чоботи з сонних набряклих ніг не знімалися. Лише коли Северин узявся обома руками за підбора і носка та потягнув Дем'янові чоботи ще сильніше, халяви із ніг посунули і зітхнули. На білому нестриженому кожусі в посрібленій ризі з мідним хрестом на грудях босий Дем'ян лежав горілиць і віддував губами. В його небіганім тілі ніжився сон. У кутку над скринею зависав на павутинці павучок. Хтось до нас буде в гості. Глянувши на павучка, сказав собі наливайко, відкинув полох і вийшов з намету. За наметом за конов'яздю між коренями горбулися жбурові козаки. Подвоє, а то й почетверо, підхопивши під руки і ноги своїх обважнілих, хропучих товаришів, вони переносили їх у корені, мощували під возами, а кого клали у холодок під церкву. Ліворуч від наливайка над костями шипшин пахло шкварками. Там варився військообід. З китайського табору Надихаючись степом супіли верблюди. Наливайко щільніше запнув полох і, не поспішаючи через кручу, де згрюкували молотами ковалі, пішов до Дністра скупатися, бо дорога на січ лежала неблизька і перед нею для душевного спокою та душевної рівноваги скупатися не завадило. Месія, завваживши, куди подався його повелитель, гойднув горбами за ним. Та раптом помітив, що на його передній і задній двопалі ратиці поналізали мурашки, бо на їхньому стовповому шляху, по якому мурашки йшли на землю, за стовбичу Месія. Він здивувався і струснув спочатку однією ногою, потім другою, хвицнув ногами задніми, та мурашки з ратиць не струшувались, вони вчепилися за верблюда і не відпускали. Вони мусили його доконати. Месія ж, аби не згубити з очей царя, вирішив йти з мурашками. Наливайка зрізала круче. Хвилину тому месія бачив його всього, а за тим же лише по коліна, по пояс, по плечі, по голову, аж доки його голова не війшла в молочай і замість неї не зажовтіла запечена глина. Опинившись без верблюжої тіні, Оголившись без неї під спекою, віслючок, аби не збудитися, накинув вуха на очі, бо саме цієї миті снилось йому, що він здичавів, знов став диким, і як колись, ще до появи на світі людей, під зорями козирога, вкупі зі своїми родичами, стримів у намібівській пустелі і ловив губами із неба рідкісний в рідній пустелі дощ, бо його припікало не лише зверху. Віслючка пекло із середини, так він хотів води після своєї нічної трабази на похмілля. Оливка, Євнух і поникли від нездійсненої наливайкової обіцянки їхати у Китай, скислий упу з китайськими воячками, шурхотіли до кашоварів, помагати їм поратися з обідом. Кругліючи поруч з Оливкою, Євнух раз по раз на нього позиркував. Чи то розглядав його, чи про щось волів запитати, бо той робив, що знімав з голови шичину шапку, обвівав нею щоки, коли нарешті притримав джуру за лікоть. «Пане Оливко, я, вибачте, і не посмів би про це дізнаватися, бо це не моє діло, та мене вельми цікавить. І ви мене, вибачте, як вас звати?» Ніяковіючи запитав літнього євнуха Семен Оливка, «Назар, Назаром, а свого прізвища я не знаю. Ви давно з України?» «Не пам'ятаю. Пам'ятаю, як на наше село впали татари. Мати моя встигла накинути мені на шию лише білого калача, він і досі пахне мені. І я з калачем у матері на Горгошах, з морем таких, як і ми, бранців, опинився в Криму, у Кафі». У кафі мене від мами забрали, і виріс я вже в Туреччині, у Стамбулі. В'яничари мене не взяли через погане серце, а ощасливили тим, що віддали прислужувати в гаремі пащі Аслана, де мене і ускопили. Бо хлопчикам чоловікам у гаремі з мужейським реманентом бути не можна. Євнух замовк, мовчав і Оливка. Упу, почувши від Євнуха, що він знає іще одну мову, проще битав «Цур тобі, Пек!» «Цур, цур!» – усміхаючись, відповів старому китайцеві Євнух Усміхнувся й Оливка «А де пане Назаре вивчили вирідну мову, якщо росли без матері серед чужих?» «Вивчив у гаремі паші, бо з тих наложниць, що в нього 86 дівчат було з України, тож мусив вивчати» Я взагалі скорий домов. От навіть коли Паша купив у татар арабську принцесу Хабіджу, хоча вона прочорніла очима Васлана і недовго, бо він спродав їй польському послові, що гинув за нею, то все одно за рік від принцесиної китайської охорони я навчився тьохкати і по-китайському. Та я не про те, пане Оливко. Хочу вас запитати, чому у вашому війську всі кашовари, а я їх начислив до 200 душ, «Усі вони однорукі, усі вони до одного з однією рукою, а де ж їхні другі?»